Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih Ustaz Faizal kepada semua hadirin hadirat teman-teman yang hadir di majlis kita majlis al-Quran saya mengucapkan Salam dan selamat atas kelahiran Sayyidah Fatimatul Ma'sumah. Ma Semoga eh, Allah Subhanahu wa taala memberkahi kehidupan kita dengan apa kecintaan kita kepada Sayyidah Fatimatul Ma'sumah Ma dan para Ahlul Bait. Tentang Sayyidah Fatimah Al-Ma'sumah, saya mahu berbicara beberapa menit. Kemudian insyaAllah kita melanurkan insyaAllah surat Al-Duhah sampai akhir surat tersebut. Seperti hari ini, hari apa pertama bulan Zil Qa'adah, sudah lahir. Putri Musa bin Jaafar, Imam Musa bin Jaafar, al kadhim Yang uh, kalau kita membaca cerah tentang anak-anak Imam uh, apa al kadhim uh, banyak uh, apa putra-putrinya beliau uh, apa lebih dari tiga puluh anak. Untuk Imam Musab Nija'far ada di sejarah sudah tertulis. Tetapi dari satu istrinya, Najmah Khatun, Najmah namanya Najmah itu, beliau mempunyai dua anak saja. Salah satunya adalah Imam Ali bin Musar alaihi salatu wassalam dan apa, saudarinya adalah Adiknya adalah apa Sayyidah Fatimah al-Masumah. Berada uh, ber, uh, apa berarti dua anak Imam Musa bin Ja'far dari Najmah. Dan uh, kalau kita membaca sejarah sangat sangat kurang informasi kita tentang Sayyidah Fatimahul Ma'sumah dan di suatu buku uh, yang uh, apa sudah uh, tercatat, tercatat dan ter apa ditulis tentang kemuliaan Sayyidah Fatimahul Ma'sumah sudah meriwayatkan suatu riwayat tentang beliau dari Lisan Imam Musa bin Ja'far Imam Musa bin Ja'far sudah mengatakan fadaha atau fidaha abuha seperti apa hadis ini dan kata ini sudah diriwayatkan apa eh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada eh, Sayyidah Fatimah Az-Zahra pada waktu yang apa Ibunya sudah wafat dan Fatimah tu Zahra senantiasa apa e, memperhatikan kepada bapaknya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa e, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam apa meriwayatkan seperti riwayat itu dan apa riwayat itu juga kita melihatnya tentang saudara Fatimah al-Zahra, Fatimah al-Masuma. Dari siapa? Dari Imam Musa bin Ja'far. Fidahnya, abuha. Kenapa? Karena suatu waktu apa tidak ada siapa pun di antara uh, apa kaum Ahlul al-Bait kaum Syiah yang menjawab kepada pertanyaan-pertanyaan orang-orang mu'min. Kecuali Sayyidah Fatimah al Beliau ketika apa mendengar suatu pertanyaan beliau menjawab kepada mereka. Semua mereka. Karena itu Imam Musab Nija'far mengatakan kepada beliau Fidaha Abuha. Fidaha Abuha. Itulah kedudukan beliau di sisi Imam Musa bin Ja'far. Dan di sisi Imam Ali bin Musarito. Banyak riwayat tentang Sayyidah Fatimah tul Ma'zumah. Dan misalnya salah satu riwayatnya dari Imam Sadiq. Pada waktu yang beliau belum lahir. Beberapa tahun depan beliau lahir. Tapi riwayat itu dari lisan Imam Sadiq alaihi salatu wassalam sudah diriwayatkan pada waktu yang Saidah Fatimah az-Zahra belum lahir itulah rahasia kedudukan apa uh, Saidah Fatimah az-Zahra di sisi para ahlul bait di sisi Imam Musa bin Ja'far yang beliau hmm. sudah meriwayatkan inna lillahi haraman wa huwa Makkah Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai haram tempat yang suci نامانيا مكة إتو ولرسوله حرمًا وهو المدينة حرم أنتم رسول الله عدله قط مدينة لأمير المؤمنين حرمًا وهو الكوفة ولنا حرمًا وهو قوم أمير المؤمنين جوجا مبنج أي حرم خصوص، تمت صتي خصوص عدله كوفة، dan kita dan سما apa? Ahlul bayit selain Amir al-Mu'in dan Rasulullah mempunyai apa? haram itu. Haram itu namanya Qum. Dan negeri Qum, Madinah Qum, Tanah Qum itu. Wa satud fanu. Satud fanu maksudnya akan dikuburkan. Beliau belum lahir pada waktu itu yang uh, sudah diriwayatkan dari beliau. Riwayat itu belum lahir. Wa satud fanu berarti nanti akan dikuburkan di tanah itu, imra'atun min wuli, salah satu anak perempuan, dari anak-anakku, dan, tusamma Fatimah, namanya adalah Fatimah, man zara ha wajabat lahul jannah, barang siapa yang menziarahi, Sayyidah Fatimah al-Ma'asumah, wajabat lahul jannah, Allah subhanahu, wa ta'ala memasukkan apa hamba ni dalam surga penziarahnya dalam surga qala al-rawi apa perawi itu sudah apa melanjutkan begini bahawa wa kana hadzal kalam minhu qabla an yulad kalkab sebelumnya bil yaulahir apa Saidah Fatimahul muslim lahir Itulah riwayat itu sebelum apa kelahiran Sayyidah Fatimahul Ma'asumah. Itulah riwayat yang terkenal. Sebab riwayat itu dari Imam Jawad juga ada dan apa dari apa ziarah itu juga dari siapa dari eh, kami membaca ziarah itu dari Imam Ali bin مصر رضا عليه الصلاه والسلام اتل استوت قال سيده فاطمه فاطمه المعصومه تن سنه ثلاثه تلسن تن كن يعني عدد اقا زياره بالياء وبgini بحوا apa يا fatima li fil Jannah, syafaatilah apa aku dalam surga kami apa kalau menafsirkan syafaat itu syafaat itu di dunia dan akhirat, tapi tempatnya kedudukannya saya Fatimah Tuhan Fatimah Tuhan Masyumah syafaat beliau dalam surga berarti khusus orang surga. Mereka dengan syafaat Fatimah al-Masuma meninggikan tingkatnya dalam surga. Itulah apa kedudukan Fatimah al-Masuma. Banyak orang sudah disyafaati, sudah bertawassul kepada Sayyidah Fatimah al-Masuma, kemudian Sayyidah Fatimah al-Masuma juga memperhatikan kepada mereka. Banyak kekurangan di antara kita, banyak kekurangan apa dan kesusahan. Di antara penyukat ahli al-Bait, di antara fara tekintah ahli al-Bait, ya Fatimah al-Masuma, apa yang kita lakukan di syurga, ya Fatimah al-Masuma, ya wajihah ant Allah, apa yang kita lakukan ant Allah, itulah hajat kita pada sairah Fatimah al semoga syafaat beliau, syafaat ahli al safaa ah Imam Ridha alaihi salatu wasalam karna sepuluh hari ini di antara kelahiran Sayyidah Fatimah al-Ma'sumah dan apa kelahiran Imam Ridha alaihi salatu wassalam adalah di Iran namanya apa dahih karamat sepuluh hari apa uh, karamah dari uh, apa kemuliaan yang sudah diberi kita dari Dua wujud yang suci Sayyidah Fatimah al-Ma'zumah dan Imam Ali bin Musaridah Semoga kita Sama Anak-anak kita, keluarga kita istri suami kita Dan semua kerabat-kerabat kita Semoga Semua kita, dhuriya-dhuriya kita InsyaAllah Berada di antara Pecinta Sayyidah Fatimah Al-Ma'zumah dan para ahlul baik itulah hajat kita di dunia dan akhirat insyaallah sallu ala nabi wa alihi allahumma salli ala muhammad wa ali muhammad wa ajil farajhum walaupun mungkin kita jauh dari iran dari qom dari kota mashhad tetapi apa hati kita dekat kepada Ahlul al-bait kepada sayyidah fatimah az-za dan apa uh, tausiah saya kepada apa diri saya dulu dan antum semua setiap saat setiap zaman yang kita apa mempunyai kesempatan uh, waktu yang bebas kita insyaallah membaca ziarah pada Fatimahul Mas. Semoga dari wala pun tabcau semoga insyaallah ziarah itu diterima beliau dan diterima Allah Subhanahu wa taala dan para ahlul bait alaihi wassalam. Sallu alal nabiyji wa alihi. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajhum. Niat kita majlis ini kepada dua wujud yang suci. Kepada Sayyidah Fatimah. Al-Ma'zumah. Bersama saudaranya. Imam Ali bin Musarribah. Karena itu. Kita niat. Sejak sekarang. Sampai akhir majlis kita. Insya Allah. Dua wujud ini. Dua apa uh, manusia. Ini yang suci. Dan. InsyaAllah, kita meminta syafaat mereka, insyaAllah, di dunia dan akhirat. Dan khususnya setelah wafat kita, insyaAllah, semua ahlul baik membantu kita, insyaAllah. Saya membaca surat Al-Duhak dari awalnya sampai akhir. Kemudian, tafsir selanjutnya ayat. Insyaallah ayat ke keenam alam yajid kayatiman yatiman faawas sampai akhirnya surat al-tuhah. Sebelumnya saya membaca surat al-tuhah dengan niat tersebut. Awwadu billahi min ash rajim. bismillahirrahmanirrahim rahim. duha wal لَيْلِ اِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى وَلَلآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الأولى ولسوف Si karabu kafat rza, wadzhaa wallayl iza sjaama, wadhaa karabu kawa maqala minal. لَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَسَتَرْضَى أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى لَمْ فَذَا وَوَجَدَكَ عَالِ إِلَّا فَأُنَّا Kafah hadis. Sadaqallahul Aliyul Azim. Allahumma صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. Sudah selesai ayat kelima. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman wala sawfa yu'tika rabbuka fa tarba. Di ayat kelima Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dan kala tuhammu pasti memberikan karun ia nya karun kepadamu. Berarti belum jelas di lajnia ayat itu ayat 5 bagi kita karunia itu nikmat itu apa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada Rasulullah apa nikmat tersebut karunia tersebut nikmat yang besar lalu kamu apa menjadi puas atau rida, fatwa, entah rida yang Rasulullah pada waktu itu. Apa yang artinya nikmat itu di antara riwayat riwayat kita bukan di antara riwayat kita sahaja, di antara riwayat ahlu sunnah wal jamaah juga ada. Ada beberapa riwayat di apa, misalnya Uh, Al-Masuyuti sudah Meriwayatkan Riwayat tersebut Di tafsirnya Abdurrul Mansub Tentang syafaat Rasulullah pada hari kiamat Dan Kita apa Juga mempunyai Beberapa riwayat Misalnya saya bercontoh dari Imam Bakir Alayhi salatu wassalam Beliau dua kali bersumpah maksudnya apa nikmat dan karunia itu adalah wallahi asy syafaah wallahi asy syafaah kepada nabi alaihi salatu wasalam berarti tafsirnya nikmat itu yang Allah subhanahu wa taala akan memberikan kepada Rasulullah karena ada kata saufa saufa maksudnya apa maksud depan tapi masa depan yang jauh. Bukan masa depan yang dekat. Kita mempunyai di bahasa Arab. Sa dan saufa. Huruf Sa itu untuk masa depan yang dekat. Dan di banyak tafsir Al-Quran. Maksudnya di dunia. Allah subhanahu wa ta'ala memberi misalnya azab. Kepada orang-orang yang dolim di dunia. Karena di sebahagian kata kerjanya azab apa sa tetapi sebagian kata kerja sudah sebelumnya apa ada saufa maksudnya nanti maksudnya di hari akhirat Allah Subhanahu wa taala memberi nikmat itu wala saufa yu'tika memberikan nikmat itu kepada Rasulullah yang apa di masarapan yang jauh maksudnya di hari kiamat dan di riwayat itu dan banyak riwayat maksudnya syafaat Rasulullah kedudukan syafaat kepada Rasulullah. Kemudian Allah Subhanahu wa Taala di ayat ketujuh dan ayat keenam, ketujuh dan kelapan, Mau menjelaskan apa sebahagian nikmat. Yang khusus Rasulullah. Dan selanjutnya. Memberi tausiah. Dengan tiga tausiah kepada Rasulullah. Berarti akhirnya surat. Dhuha ada tausiah. Tausiah Allah subhanahu wa ta'ala. Kepada Rasulullah. Lahirnya kepada Rasulullah. Tapi batinnya kepada kita semua. Sebagai orang muslim. Orang mu'min. Jika nikmat yang besar kepada Rasulullah adalah alam yajibnya yatimanfaawa, bukanlah dia mendapatimu apa sebagai seorang yatim, lalu dia melindungimu, apa, melindungimu. atau memberi perlindungan kepada Rasulullah perlindungan. Kata ta wa kita mempunyai kata ma'wa. Ma'wa itu maksudnya perlindungan, tempat yang apa kita mempunyai perlindungan kita apa amam di tempat itu. Itulah di bahasa Arab namanya ma'wa itu. Ma'wa. Fa wa ketika Allah Subhanahu wa ta'ala melindungi Rasulullah. Itulah lahinya. Itulah terjemahannya. Allah subhanahu wa ta'ala mau menceritakan satu kekurangan di kehidupan Rasulullah. Maksudnya, pada waktu yang masa kecil, seorang yatim beliau. Sebelumnya beliau lahir. Belum lahir. Bapaknya ayahnya Rasulullah bernama Abdullah sudah wafat. Pada waktu yang gadis tanpa bapak. Di apa sisi ibunya saja. Dan kakeknya Abdul Muttalib sebagai walinya. Tapi pada waktu yang beliau berumur enam tahun apa? Ibu nya juga wafat Aminah Dan pada waktu yang Beliau berumur Lapan tahun Kakeknya Abdul Muttalib Juga wafat Kemudian beliau masuk di rumah Pamannya Abu Talib Maksudnya begini Semua alat-alat duniawi sebagai apa paman seperti paman seperti kakek seperti apa ibu beliau ibu rasulullah semuanya adalah alat Allah Subhanahu wa di dunia berarti kata kerja itu uh, subjeknya siapa Siapa yang melakukan atau memberi perlindungan kepada Rasulullah? Lahenia ibu, lahenia bapa, lahenia paman, kakek. Tetapi kata kerja itu sudah kembali kepada Allah Subhanahu Wataala. Karena itu Allah Subhanahu Wataala berfirman, fawa. Fa Allah Subhanahu wa Taala memberi perlindungan kepada Rasulullah. Itulah nikmat Tuhan kepada Rasulullah pada waktu yang beliau yatim. Itulah tafsirnya Allah tafsir. Tetapi di sebahagian tafsir ada tafsir yang kedua tentang ayat itu alam yajid ke yatiman. Fa awal yatim maksudnya satu orang yang mulia. Tidak ada seperti wujud itu di alam nyata. Itulah terjemahan untuk kata yatim. Kata yatim di bahasa Arab yatim itu apa sudah diterjemahkan tentang seorang yang tidak ada seperti itu di muka bumi. Satu orang yang mulia, satu orang yang agung. Orang itu namanya yatim. Karena itu faawa, faawa maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala menunjukkan atau memperlihatkan wujud itu kepada umum. Sebagai perlindungan untuk umum manusia. Ada suatu riwayat dari Imam Ridha alaihissalatu wassalam. Alam yajid kaya timan maksudnya wahidan. Fa'awa fa'awa fa'awa ilaikan nas. Berarti... Allah subhanahu wa ta'ala menunjukkan semua manusia menuju, menuju engkau ya Rasulullah. Itulah bukan tafsirnya. Itulah lahirnya. Bukan lahir. Tafsir tafsir batin. Dan apa? apa itulah apa? Tafsir yang kedua. Di sebagian tafsir sudah uh, tertulis. Tafsir batin. Dan tafsir lahir itu yang sudah apa jelas bagi kita. Ayat ketujuh, وَوَجَدَكَ ضَالًا فَحَدًا وَوَجَدَكَ ضَالًا فَحَدًا Kata dhal itu, lahirnya di antara kita seorang dhal, maksudnya yang sesat. Yang sesat. Orang itu, oh, orang itu ada dhalalah. Kata dhalalah di bahasa Arab maksudnya kesesatan. Yang mau menyesatkan orang lain. Itulah di bahasa, di bahasa Arab. Tentang orang biasa, orang kafir, orang musyrik. Itu yang sesat. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala meletakkan kata dal itu di ayat ini untuk Rasulullah. Maksudnya bukan sesat. Maksudnya belum tahu. Berarti sebelumnya kenabian dan risalah Rasulullah beliau belum tahu. Belum mengetahui tentang apa rahasia dunia dan akhirat tentang Tuhan tentang para nabi tentang buku-buku apa eh sebelumnya Islam Berarti semua informasi itu semua wahyu itu setelah kenabian sudah diberikan kepada beliau dengan izin Allah Subhanahu wa taala wa wajadaka dallan fahada itulah karunia yang kedua nikmat yang kedua Allah Subhanahu wa taala memberi kepada Rasulullah sudah memberi kepada Rasulullah ya Rasulullah pada zaman dulu sebelumnya jadi nabi engkau tidak mengetahui fakta alam fakta dunia fakta akhirat tidak menyahui rahasia dunia batin dunia dan akhirat. Tetapi sahada lalu Allah Subhanahu wa Taala memberi petunjuk kepada engkau. Allah Subhanahu wa Taala memperlihatkan rahasia itu kepada engkau. Itulah apa lahinya tafsirnya. Dan maksudnya kesesatan itu apa tidak ada ki, di kehidupan Rasulullah berarti sebelum Islam Rasulullah seorang mawhid mawhid maksudnya apa apa maksudnya apa mempunyai mempunyai tauhid beliau di jalan kaket apa Nabi Ibrahim berjalan di jalan Nabi Ibrahim walaupun belum apa wahdi wahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala wahyu Islam dan apa agama Islam. Karena itu ada salah satu uh, masalah sejarah di sejarah Islam pada waktu yang sebelum apa uh, Islam beliau ke gunung uh, nur itu nama nya gunung dan di gunung itu adalah gua Hira. Gua Hira. Beliau munajat kepada Allah Subhanahu Wataala. Di sejarah tidak tertulis untuk Rasulullah yang beliau salat dalam apa? Gua Hira itu. Beliau munajat. Beliau zikir kepada Allah Subhanahu Wataala. Karena salat itu wajibkan atas Rasulullah setelah Islam. Tapi beliau ke atas gunung itu ke, atas, ke dalam gua hira pada waktu yang belum terjadi sebagai nabi dan belum diwahyukan cara salat itu untuk Rasulullah beliau munajat beliau zikir lisan beliau bergerak-gerak untuk zikir Allah Subhanahu wa taala di gua hira itulah tentang Rasulullah Allah Subhanahu wa taala berfirman di apa surah An-Najm ma dalla sahibukum Rasulullah satu orang yang tidak sesat sama sekali ma dalla ma dalla itu tidak sesat sahibukum maksudnya sahib itu Rasulullah karena itu kita harus apa menjadikan dan membuatkan untuk kata dhal itu satu makna yang apa? bukan sesat bukan apa? kesesatan maksudnya belum tahu belum diwahyukan Allah Subhanahu wa taala begini maksudnya dan karena itu di sebahagian ayat-ayat lain misalnya di ayat 52 surat asy-syura Allah Subhanahu wa taala berfirman Maka kunta tadri al-kitab engkau tidak mengetahui sebelumnya Islam tidak mengetahui apa wahyu apa kitab kitab itu apa walal iman iman itu maksudnya apa walakin ja'alnahu Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sebagai nur sebagai cahaya Nahdi bihi man nashau min akbarna. Kapan waktu ni? Apabila waktu ni setelah Kenabian Rasulul Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada Rasulullah, Fahada itu. Itulah lahirnya. Tetapi sebahagian riwayat-riwayat lain juga apa menceritakan sebahagian cerita, misalnya Rasulullah di masa zaman masa kecil sudah hilang beberapa kali sudah apa hilang dan semua apa kaum yang mencari misalnya di kota Sam itu sudah apa tamannya Abu Talib mencari eh, apa dari Rasulullah dan mendapatkannya di suatu tempat Karena itu Allah Subhanahu wa Taala berfirman ووجدك الضالن فهذا فبيتله جاو جاو كارنا سب <تصفيق> سموا آيات آيات القرآن من بني هدمت خصوص في الصفات خصوص من بني هدمت فلاجرا خصوص unto سموا منوسيا Sebagai satu buku kisah untuk kita tidak. Kalau Allah Subhanahu Wataala mau menceritakan kisah Nabi Yusuf kepada kita, maksudnya pelajaran pelajaran penting yang ada di kisah Nabi Yusuf dan Nabi Ya'qub. dan anak-anak Nabi apa Yakub, maksudnya pelajaran pelajaran penting di surah tersebut. Bukan maksudnya Allah Subhanahu Wataala satu kisah yang misalnya satu anak mau tertidur, mau tidur, harus menengah satu kisah. Kisah itu siapa yang perawinnya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala masalah itu yang sia-sia pada waktu itu. Semua kata-kata Allah, semua firman-firman Allah subhanahu wa ta'ala, semua huruf Itulah maksudnya ayat tersebut. Itulah apa e, salah satu tafsir lain-lain. E, selain itu juga ada tafsir, tapi tafsir asli kita maksudnya yang sudah jelas untuk kita. Kemudian Allah Subhanahu wa Taala berfirman, وَوَجَدَكَ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى Kata عائِل. Maksudnya seorang miskin tidak mempunyai harta, tidak mempunyai wang di rumahnya, tidak mempunyai makanan minuman. Perangkit itulah kehidupan seorang miskin. Allah Subhanahu wa Taala berfirman: وَوَجَدَكَ عَائِلَنَ فَأَغْنَى dan Dia mendapatimu sebagai Seorang yang kekurangan, seorang miskin, lalu dia memberikan kecukupan atau kekayaan kepadaMu. Itulah nikmat Tuhan kepadaMu, ya Rasulullah. Bagaimana Allah Subhanahu wa Taala akan memberi kecukupan atau kekayaan kepadaMu? Dengan dua cara. Yang pertama, dengan istri yang setia bernama Khadijah Tulkubra. Yang pertama, kalau kita mungkin ditanyakan dengan satu pertanyaan tentang Siti Khadijah. Salah satu tafsirnya fa'agna itu adalah Siti Khadijah. Siti Khadijah Sayyidah Khadijah Al-Kubra Beliau senantiasa Memberi semua Hartani kepada Rasulullah Allah Subhanahu wa ta'ala Memberi kecokupan Dan kekayaan Kepada Rasulullah Dengan wujud Khadijah Al-Kubra Dan yang kedua Cara kedua Setiap perang yang sudah terjadi di agama Islam. Misalnya perang badar, perang uhud, perang khandak itu, perang hunain itu. Khususnya sebahagian perang yang apa pasukan Islam sudah memang seperti hunain itu. Banyak, banyak apa harta sudah disampaikan umat Islam. Itulah. Nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan ayat itu fa'agna Allah Subhanahu wa taala mau apa menisyaratkan tentang harta itu yang sudah disampaikan umat Islam setelah apa seperti perang dan fa'al yatima falaqhar kemudian Allah Subhanahu wa taala memberi tausiah kepada Rasulullah Wahai Rasul, ya Rasulullah, engkau seorang yatim pada masa kecil sudah merasa apa kekurangan seorang yatim. Karena itu faamil yatimah hmm. adalah takhar. Kata takhar itu apa asli katanya kata aslinya adalah kahara. Kahara itu Mengatasi seorang yang mengatasi seorang yang kuat itulah apa dalam bahasa Arab Katanya ni kahar. Itu. Tetapi apa kahar itu senantiasa ber apa be, apa bersama eh, penghinaan. Berarti jangan menghinakan orang yatim. Itulah kekurangan maknawi kepada orang yatim. Walaupun orang Yahudi apa meminta dari kita ber apa perhatian tentang eh, masalah ekonomi, tentang makanan, tentang minuman, tentang apa harta, tentang fakihan, tentang tempat uh, apa uh, rumahnya bagaimana. Semua masalah-masalah itu, masalah ekonomi itu penting di kehidupan seorang Yahudi. Tapi maksudnya Allah Subhanahu. Wahdah Allāh masalah batin, masalah batin, masalah maknawi itu jangan menghinakan seorang yatim anak yatim itu. Fa'ammal yatima, falad takhar. Di banyak riwayat Allah Subhanahu wa Taala memberi syahad kepada orang yatim tentang orang yatim kepada semua manusia, semua umat Islam. Misalnya dai Rasulullah ada riwayat man masaha ala ra's kana lahu bi kull sha'ratin ala yadihi nuru yawm al-qiyamah itulah riwayat yang penting barangsiapa yang apa membelai meletakkan tangannya di atas kepala satu anak yatim dan membelainya mengusap kepalanya dan rambutnya setiap rambut yang apa di berada di bawah tangannya Allah Subhanahu wa taala akan memb hmm. di surga untuk setiap rambut satu cahaya satu nur pada hari kiamat itulah cahaya Allah Subhanahu wa taala di riwayat tsaqob. Dan itulah hasilnya farhat yang kita kepada satu anak yatim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman wa amma as-sa'ila fala tanhar. Dan di ayat-ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala berfirman wa wajadaka ailan satu apa? eh uh, Orang miskin, faagna Allah Subhanahu Wa Taala memberik kepadamu kecocokan, kekayaan. Kemudian wa Amma Sa'il satu orang yang minta-minta kepadaMu, falah tanha, falah tanha. Wa Amma Sa'ilah dan terhadap orang yang minta-minta Maka, janganlah kamu apa menghardiknya. Janganlah kamu menghardiknya. Berarti, janganlah kamu menjauhnya orang miskin itu. Satu orang miskin. Bukan maksudnya fakir. Bukan. Kata Syair itu ada dua terjemahan. Yang pertama, terjemahan yang apa satu orang, satu orang yang minta-minta kepada -minta kita. Satu orang yang lahirnya seorang miskin, lahirnya seorang fakir itu. Tapi di bahasa Arab, kita dulu sudah menjelaskan ada perbezaan di antara seorang sail dan seorang fakir dan seorang miskin itu. Ada perbezaan. Perbezaan. Makna itu. Walaupun mungkin lahirnya satu-satu orang miskin. Tapi batinnya mungkin bukan fakir. Bukan miskin. Itulah namanya sa'il di bahasa Arab. Allah subhanahu wa ta'ala mau memberi kausiah kepada kita. Jangan menjauhkan orang itu. Walaupun lahirnya mungkin engkau mengetahui batinnya orang itu mungkin bukan fakir bukan miskin tapi jangan menjauhkan orang itu kenapa itulah tausiah walau pun sedikit engkau apa berilah kepada orang itu orang sa'il itu Misalnya beberapa wang beberapa ringgit tidak apa-apa tapi itu itulah tasyiah Allah Subhanahu Wa Taala firman Allah Subhanahu Wa Taala. Atau kalau engkau tidak mau memberi kepadanya, tidak mau membantunya dengan perkataan yang baik, itulah di ayat-ayat Al Quran. Kaulon ma'roof perkataan yang baik kepada orang miskin. Kaulon ma'roofon wa ma'gofra. Doa untuk orang sail itu, orang miskin itu, sangat-sangat beruna. Itulah tafsir pertama. Tafsir kedua, kalau sail itu sudah diterjemahkan dengan pertanyaan, satu orang bertanya kepada kita, Fala tanhar, berarti harus kita menjawab kepada orang tersebut. Itulah tafsir kedua. Dan dua-duanya. Benar dan baik. Dan. Tawsiah. Ketiga Allah SWT kepada kita. Wa amma binimati rabbika fahadis. Kata fahadis itu. Fahadis itu. Dari kata tahadis itu. Hadis. Tahadis itu. Tahadis maksudnya apa? Tahadis. Maksudnya di tafsir al-Mizan sudah diterjemahkan kata tahfidz maksudnya zikir maksudnya kita menyebutkan kita zikir kita memperlihatkan menunjukkan apa nikmat-nikmat Tuhan yang memberi kepada kita dengan lisan atau dengan amal kedua-duanya ada tapi itulah caranya kita menyebut Kan Ni'mat Tuhan dengan lisan Kita Senantiasa berbicara dengan, dengan nikmat Tuhan Oh dulu begini Kita miskin Allah subhanahu wa ta'ala Memberi riski kepada kita Itulah zikir dengan lisan Dengan amal bagaimana Kita syukur Dengan amal itu kita syukur Syukur itu salah satu Cara untuk Zikir nikmat Allah subhanahu wa ta'ala Di sebagian riwayat ada dari misalnya, mm -hmm. dari Imam Sadiq alaihissalatu wassalam, beliau menafsirkan riwayat itu. Kata fahadis itu maksudnya, fahadis bima a'ataka Allah. Engkau harus berbicara tentang apa-apa yang Allah subhanahu wa ta'ala memberi kepada engkau. Mm -hmm. Wa fadalaka memuliakan engkau. Wa razaqaka memberi jiskinia kepada engkau. Wa ahsana ilaih memberi kebaikan kepada engkau bahadak kalau kita mempunyai petunjuk itulah nikmat Tuhan kepada kita kita harus berbicara kita harus zikir tentang nikmat-nikmat tersebut zikir itu adalah namanya syukur barang siapa yang zikir barang siapa yang menyebutkan nikmat Tuhan di kehidupannya pada waktu itu menjauhkan sifat kesombongan dari dirinya. Orang sombong, orang yang berpikir semua nikmat itu dari usaha dirinya, bukan dari Allah SWT. Barang siapa yang berpikir nikmat itu rezeki Allah Subhanahu SWT di kehidupannya. Orang itu tidak sombong sama sekali. Orang itu lisannya lisan seorang syakir, seorang syukur. Orang itu lisannya senantiasa syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu, pada waktu yang Allah subhanahu wa ta'ala memberi banyak nikmat kepada Bani Israel. Kemudian, di beberapa ayat Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Ya Bani Israel, wahai Bani Israel. Uzkuru ni'mati alati an'amtu alaikum. Uzkuru, Aku memberi kepada kalian. Itulah di surat Al-Baqarah beberapa ayat. Ayat 40, ayat 47, dan ayat 122. Berarti, zikir ni'mat adalah salah satu syukur. Sudah tertulis, itulah syukur. Syukur lisan, syukur amal. Dan, Ayat-ayat uh, tersebut Tetapi cukup Untuk kita sekarang Dan sudah terlambat Saya mohon maaf Karena terlambat Dan semoga Dengan ayat-ayat Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala Memberi petunjuk kepada kita Kepada anak-anak kita Dan keluarga-keluarga keluarga kita Dan semoga kita semua insyaAllah senantiasa berada di jalan Al-Quran dan Ahlul Bayit. Alayhumussalatu wassalam. Afan, wassalamu alaikum, warahmatullahi wabarakatuh. Alayhumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kasihlah diucapkan kepada Al-Fadil uh, Yaitu Islam wa'al-Fatumin Ustaz Shah Ali Rabbani di atas penyampaian tafsir surah ad-duha ayat yang dan sehingga ayat ke-15 dan sedikit ah uh, betul pergalangan -betul dan fadilat-fadilat ketenangan Sayyidah Fatimah Maksumah di awal uh, penyampaian beliau, beliau ada sampaikan tentang fadilat-fadilatnya Sayyidah Fatimah Maksumah alai alaihi alaihissalam <tuh> Jadi teman-teman yang mempunyai soalan ataupun pertanyaan boleh ajukan kepada Al-Fadid melalui ruang mesaj ataupun boleh ajukan terus kepada Al-Fadid Al-Fadid ada satu soalan dari teman aa, dari teman-teman dimana -teman, soalan tersebut adalah aa, berkenaan dengan aa, fadilatnya apa ziarah Sayyidah Fatimah Maksumah di mana ada riwayat mengatakan barang siapa yang menziarahi a uh, perkuburannya ataupun makam Sayyidah Fatimah maka wajib ke atas dia sungguh Jadi soalannya di sini adalah wajib ke atas dia sungguh itu bagaimana maksudnya Ustaz Andakah dia selepas ziarah Sayyidah Fatimah Masuma maka dia boleh lakukan apa saja Maksudnya termasuk dosa-dosa ataupun perkara-perkara yang dilarang oleh Tuhan, uh, beliau apa ni manusia tersebut tetap juga akan dimasukkan juga. Jadi bagaimana penjelasannya? Apa uh, betul. Itulah kemungkinan. Berarti setelah ziarah apa bukan khusus sebab Fatimah tul bukan. Eh, kepada Amirul Mukminin kita menziarahi Amirul Mukminin kita menziarahi Abu Abdullah Al-Husain kita menziarahi apa eh, Imam Ali bin Musarrifah semua ziarah itu kalau tambah apa makrifat kepada Imam kepada eh, ma'sum ma itu itulah hasinya surka para ante yang dengan makrifat dengan insan dengan tulus hati dengan ikhlas itu menziarahi Sayyidah Fatimah Hasilnya apa? Hasilnya surga Itulah katanya Ahlul Baik katanya Imam Sadiq katanya Imam Jawad AS. berarti Allah subhanahu wa ta'ala menerima hmm. ziarah itu dan memberi pahalanya kepada penziarah itu. Pahalanya bagaimana? Pahalanya adalah surga. Apakah mungkin Allah Subhanahu wa taala bergurau semalia tidak memastikan masalah itu masalah surga untuk semua orang yang menziarahi Ahlul Bait? Bukan. Allah Subhanahu wa taala apa? Yakin menerima ziyarah itu Kalau ziyarah itu diterima Ahlul Bayt Hasilnya kita sebab gaitamu Ahlul bait Karena itu Ahlul Bayt menkurma kita amunya Itu lah Walau pun satu ziyarah kita Diki kita Akan terima Ahlul bait kita senang tiada, membaikiziarah Abu Abdullah bismillah, ziarah Ashura. Kita menziarahi Aminullah, ziarah jamaah besar, ziarah Rasulullah. Kalau ziarah kita di kalimah Ahlul Bayt, maksudnya apa? Maksudnya kita sebagai tamu Ahlul Bayt. Kita sebagai tamu masuk di rumah Ahlul Bayt. Di haram ahlul bait, apakah wujud itu manusia itu akan masuk di api neraka, neraka jahanam tidak sama sekali. Orang itu apa pahalanya adalah surga, pahalanya derajat yang tinggi dalam surga. Itulah apa jelas bagi kita dan semoga insyaallah surga itu. Hosnul Khatimah di antara kita di kehidupan kita insyaAllah. Baiklah. Uh, syukur berkasihan di ucapkan oleh Afan di atas jawapan yang diberi. Kemudian Afan seseorang ada satu soalan lagi daripada Tuan Dainal Ali. Uh, soalan tersebut berbunyi Salam Ustadz. Allah bersumpah dengan waktu duha. Orang Ahli Sunnah guna Waktu duha untuk sholat duha. Apakah ada arahan daripada Rasulullah tentang hadis ataupun tentang amalan ini? Kita di kalangan mukmin segitah lebih tidak buat. Jadi dia, dia tanya, uh, dia tanya uh, di kalangan sahabat-sahabat kita, Al-Sunnah wal Jama'ah, dia uh, membuat sholat duha. Jadi adakah amalan ini juga terdapat di dalam Riwayat-riwayat uh, ataupun di dalam pandangan ahli Baik alaihi wa sallam. dengan sholat duha ni. Afan-Fan. Right. Uh, terima kasih. Walaupun lahinnya ayat itu kata duha itu apa tanpa kata sholat. Misalnya, Allah subhanahu wa ta'ala memberi tausiah tentang sholawat. Tentang sholat-sholat kita. Wastainu bil sabr Maksudnya salat itu apa? Maksudnya salat kita salat yang mempunyai apa ruku sujud. Misalnya jelas bagi kita. Kata Allah Subhanahu Wataala jelas. Atau di ayat-ayat eh, surat Al Baqarah. Allah Subhanahu Wataala berfirman: Hafizu ala salawat wal salat al a'krah. وَالصَلَاتِ الْوُسْطَ Berarti salatil wustah. Salatil wustah maksudnya salat apa? Di sebahagian tafsir sudah dikafsirkan salatil wustah maksudnya salat duhur atau salat asar. Salat yang berada dalam siang di antara dua salat. Salat subuh dan salat maghrib dan isya. Itulah jelas bagi kita. Bukan maksudnya zaman, bukan maksudnya apa zaman khusus kesempatan. Bukan. Maksudnya jelas, maksudnya salat itu, salat dzuhur atau salat asar. Tapi Allah Subhanahu wa Taala bersumpah dengan doha itu, dengan zaman doha. Doha itu mungkin. Itulah yang mungkinan. Mungkin maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala salat duha. Mungkin. Tapi kemungkinan itu jauh dari lahirnya ayat tersebut. Lahirnya Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan waktu duha. Salah satu kegiatan kita. Salah satu amal kita dalam waktu tersebut adalah, adalah salat duha. Adalah munajat, adalah tahajud. Berarti semua amal-amal itu amal yang berada di waktu tersebut. Karena itu ayat itu tidak menolak salat Duha. Mungkin salah satu apa taksenya atau misalnya ayat tersebut tentang Duha itu adalah salat Duha. Insyaallah jelas bagi kita. Oh, sekian kesilapan. Kita akan kembali ke alifla di atas jawapan yang berkaitan kepada soalan buat Jaimal. Uh, mungkin ada Alfon sejak ada satu lagi soalan daripada buat nunah. Uh, Assalamualaikum, jamiat. Alfon sejak soalan anak berkaitan dengan solat nunah. Soalannya adalah dalam ahli baik solat sunat sebelum solat subuh kita lakukannya Betul ya ustaz. Ah Assalamualaikum. apa? Solat sunat sebelum solat subuh kita lakukan. Assalamualaikum. Mungkin maksud soalannya, dia Soal, apa soalat sunat yang boleh kita lakukan sebelum solat subuh. Betul. Ha. saya harap betul. saya harap saya faham betul, uh, betul apa yang saya sampaikan daripada makhluk soalan tersebut. Soalan kedua, solat sunat selepas subuh. Ada tak? Apa solat sunat selepas solat subuh? Kan? Satu sebelum solat subuh, satu lagi selepas solat subuh. Apa? Ya. Uh, kita mempunyai beberapa solat. Yang pertama adalah solat wajib. Solat wajib itu yang mempunyai dua solat wajib. Solat wajib Yaumiyah itu. 17 rakaat. 17 rakaat. Misalnya salat subuh 2 rakaat. Salat duhur 4 rakaat. Salat asar 4 rakaat. Salat maghrib 3 rakaat. Dan salat isya 4 rakaat. Semuanya apa? 17 rakaat. Itulah salat wajib Yaumiyah itu. Kemudian salat wajib selain Yaumiyah itu. Itulah wajib. Misalnya salat nazar itu. Itulah wajib salat ayat itu salat ayat itu misalnya pada waktu yang ada gempa bumi kita harus salat ayat ada banjir kita salat ayat ada azab ada musibah yang sangat-sangat berat bagi kita salat ayat itu itulah salat ayat itulah wajib untuk kita tapi bukan yaumiyah itu untuk yaumiyah Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada kita untuk melengkapi, untuk menyempurnakan apa salat yaumiyah itu, salat mustahab itu. Salat mustahab itu termasuk dua jenis salat. Dua salat. Yang pertama nafilah itu. Nafilah itu Maksudnya sunnah itu yang di persoalan tersebut adalah sunnah. Itu maksud nafilah. Nafilah itu berapa rakaat? Berapa rakaat? Apa? Berapa? 34 rakaat. Yang dengan yaumiyah itu akan terjadi 51 rakaat. Dan solat. Subuh itu nafilahnya dua rakaat. Waktunya kapan? Waktunya sebelum salat subuh. Berarti kita salat Apa nafilah dulu, kemudian salat subuh. Yang kedua, salat duhur empat rakaat, nafilahnya lapan rakaat. Salat asar empat rakaat, nafilahnya lapan rakaat. Salat isyak, salat maghrib raka'at. nafilahnya empat rakaat. Empat rakaat berarti dua rakaat dua rakaat. Dua solat yang apa dua rakaat. Solat isya apa dua rakaat yang duduk. Namanya wathairah itu. Wathairah kita duduk dan dengan uh, keadaan tersebut kita solat dua rakaat. Itulah namanya wathairah itulah apa sama dengan satu rakaat. Berarti eh, satu rakaat beratnya satu rakaat qutairah itu. Dan 11 eh, rakaat namanya salatul lail empat rakaat eh, apa 8 rakaat dengan niat salatul lail dua rakaat salatus syafar satu rakaat salatul witr atau witr. Berarti semuanya jadi lima polo sahurakat dengan solat wajib. Hmm. Ada satu apa masalah. Di sebahagian riwayat kalau ada kekurangan di solat wajib kita kita boleh apa? Kita boleh melengkapinya dengan solat nafilah. Berarti solat nafilah itu Menyempurnakan Kekurangan solat wajib kita Misalnya kita tidak ada perhatian dalam solat wajib Dalam solat yaumnya, solat subuh Dua rakyat sebelumnya apa Melengkapinya Itulah salah satu masalah yang penting Yang kedua Solat nafilah itu harus berikhlas Ikhlas itu berbeza dengan salat yaumiyah itu. Berarti di salat yaumiyah, kalau tanpa ikhlas harus dilakukan kita. Kita harus melakukan salat wajib, salat yaumiyah itu. Walaupun tanpa ikhlas. Sebahagian orang kita mengetahui, mereka cepat-cepat salat. Salat yaumiyah, salat duhur, salat Asar, cepat-cepat. Lahirnya tanpa ikhlas, mungkin batin mereka penuh ikhlas tetapi salat nafilah kalau orang itu nafilah nafilah itu penuh ikhlas karena tidak wajib karena itu betapa baik kita menyembunyikan salat nafilah itu dari kelihatan umum kalau nafilah khususnya nafilah lail itu nafilah malam 8 apa rakaat nafilah lail Dua rakyat syaf. Satu rakyat witr itu. Sebelas rakyat. Kita pada malam. Pada waktu yang semua mata-mata manusia sudah tertutup. Kita solat Itulah penuh ikhlas. Dan pada waktu itu. Pada munajat itu. Dalam munajat itu. Allah subhanahu wa ta'ala memperhatikan kita. Dan itulah. Salat mustahab, mustahab itu. Dan salah satu tanda orang mukmin di riwayat tersebut, riwayat yang mulia alamatul mukmin, khams adalah tanda-tanda orang-orang mukmin adalah lima. Salah satunya tanda itu adalah lima puluh satu rakaat salat. Lima puluh satu rakaat. Salat per hari Itulah salah satu Tanda orang mukmin. Selain itu adalah Salat mustahab itu Banyak, misalnya Malam Jumaat Mempunyai salat mustahab khusus Malam Qadar, Laylatul Qadar Mempunyai salat mustahab khusus Banyak salat seperti itu Di apa sepanjang tahun Setiap malam, setiap Khususnya Uh, sebah, sebahagian hari-hari yang mulia di uh, agama Islam mempunyai salat mustahab khusus misalnya setiap ziarah mempunyai salat ziarah salat ziarah itu salat mustahab kita mahu membaca ziarat Ashura walaupun tempat kita jauh dari Karbala misalnya kita apa tinggal di Malaysia kita menziarahi ya Abu Abdullah Hussein dengan beberapa kata ديغن ساتو كلمة يان أفاتر كنال السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرض التي حلت في بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين Walaupun ashabul Husain Sibnani kita menziarah Abu Abdullah, walau pun jauh. Saya abu Ziyarah mempunyai salat ziyarah. Saya lap ni abu Ziyarah tersebut. Selanjutnya abu Ziyarah tersebut kita seperti salat subuh kita apa melakukan salat itu salat ziyarah itu dan selanjutnya menghadiahkan pahala salat itu kepada Abu Abdullah Husain. Itulah ziarah yang lengkap. Banyak salat mustahab di madhab Ahlul Bayi. Semoga insya Allah, kita insya Allah tidak lelah, tidak tengah dari salat-salat itu dan amal aban dan ibadah-ibadah tersebut insya Allah. Affan. Makasih banyak. Uh, syukran. Kasihan diucapkan kepada Alphardus. Terima kasih atas jawapan pada soalan Puan Mona itu tadi. Uh, jadi, terima uh, kasih. ada lagi soalan daripada teman-teman. Jadi, okay, dengan izin. Uh. Uh, Alphardus, silakan. Nak tanya satu ya. Uh, Assalamualaikum Sali. Uh, tadi waktu Ustaz terangkan ayat ke-7 itu, Ustaz kata, sebelum Islam, Rasulullah ke Gua Hiru untuk bermunajat dan berzikir. Uh, solat waktu itu belum disyariatkan. Uh, tapi saya ada baca satu kata-kata dari ayatullah uh, Haqshinon. Dia kata, seseorang berkata kepada Nabi Musa alaihissalam katakanlah kepada Allah SWT, Seluruh maksiat yang aku lakukan, kenapa dia tidak menghukumku? Allah kemudian berfirman kepada Nabi Musa AS, Allah kata, Katakan pada orang itu, hukuman yang paling berat adalah kau solat tapi kau tak rasa kelazatannya. Maknanya daripada um, cerita ni kita faham pada zaman Nabi Musa pun ada solat. Jadi uh, macam mana tadi yang saya cakap yang uh, apa uh, solat belum disyariatkan uh, waktu sebelum Islam tu uh, boleh saya jelaskan yeah. yang tentang tu yeah, yeah, betul betul uh, setiap setiap agama mempunyai solat dan ibadah khusus solat orang-orang Yahudi berbeza dengan solat kita. Puasa mereka juga berbeza dengan puasa kita. Kalau kita membaca cerita tentang kisah apa Siti Maryam di surah Al apa Siti Maryam kita membaca pada waktu yang sudah lahir apa eh, Nabi Isa Siti Maryam sudah mengatakan kepada dirinya, oh ada apa e, nanti pada waktu yang saya mau ke e, antara kau caranya apa? Allah Subhanahu wa Taala memberi siapa kepada Siti Maryam harus engkau berpuasa. Puasa itu bagaimana? Puasa itu puasa yang apa tanpa perkataan. Berarti puasa itu puasa diam. Siti Maryam harus diam. Diam itu, misalnya mungkin waktunya seperti puasa kita, waktunya setakso bosat sampai malam. Mungkin, tapi Eh, belum jelaskan untuk kita caranya bagaimana mungkin di sejarah ada caranya mungkin tapi puasa itu sekarang NASA di antara kita apa ke boleh kita puasa diam sekarang tidak boleh sangat-sangat baik kita biasanya kita diam sangat-sangat baik karena eh, apa dosa dan masyarakat kita juga akan, akan jadi korang Karena kebanyakan maksiat kita dari lisan, barang siapa yang diam sebenarnya orang itu maksiatnya juga kurang dibandingkan dengan orang biasa. Tetapi kalau kita niat kuasa itu, itulah apa? adalah sudah dinasahkan untuk kita, sudah nasakh sudah apa ni eh, oleh Allah Subhanahu wa dengan eh, agama Islam. Berarti Allah Subhanahu wa menentukan satu puasa yang baru, satu puasa yang lebih lengkap, lebih sempurna dibandingkan dengan puasa zaman itu. Salat kita sekarang lebih sempurna dibandingkan salat Nabi Musa dan Nabi Isa dan para Anbiak sebelum Islam. Berarti setiap Nabi mempunyai salat khusus. Salat itu mungkin pada zaman itu, zaman dulu, salat itu... Dengan sebahagian misalnya uh, bentuk khusus. Tapi sekarang salat dengan rukuk, dengan sujud, dengan takbiratul lehram, dengan tasyahud dengan salam, dengan unud. Itulah bentuknya salat sekarang. Dan salat aslinya, kata salat hmm. aslinya bermakna doa. Kita... Membaca ayat itu khuz min amwalihim sadaqatan wahai Rasulullah ambillah dari mereka sedekah sedekah mereka berarti ambillah wang mereka sebagai sedekah khuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkiihim biha dengan sedekah itu engkau ya Rasulullah membersihkan harta dan jiwa mereka Itulah ayat surat At-Tawbah. Kemudian, Wa salli alaihim. Salli alaihim. Iaitu, Engkau salat untuk mereka. Oh, salat untuk mereka. Bagaimana Apa maknanya, terjemahannya bagaimana? Salat untuk mereka maksudnya doa. Terjemahan aslinya salat adalah doa. Doakan untuk mereka. Salli' alaihim. Kenapa? Hmm. Inna salatak sahkanulham. Karena doa-mu adalah ketenangan untuk mereka, untuk hati mereka. Itulah terjemahan ayat tersebut. Berarti kalau kita melihat syariah Islam, kita mempunyai satu kaedah. Itulah namanya apa? Uh, uh, sud apa sud sudah terlupa. Uh, Awan sudah terlupa, sekarang sudah terlupa. Itulah kaidah. Itu berarti satu kata mungkin sebelum Islam maknanya doa atau satu bentuk khusus. Tetapi makna itu dan kata itu sudah apa berubah di agama Islam dengan bentuk khusus, dengan makna khusus dan salat itu salah satu contohnya. Salat sebelum Islam maknanya adalah doa, maknanya adalah munajat, maknanya adalah apa tabasul dan sebahagian perkataan khusus saat hamba Tuhan ber kepada tuhannya. Tetapi maksudnya salat itu di agama Islam adalah salat dengan bentuk khusus dengan apa anggota-anggota khusus dengan perbuatan-perbuatan khusus yang termasuk Rukuh, sujud, zikir, takbiratul ihram, sampai tashahud dan salam. Itulah nama-nama hakikat syar'iyah. Kalau kita cari hakikat syar'iyah di agama Islam dan di fikih mana ni apa salah satu Contohnya adalah salat. Sebelum Islam adalah salat ada salat, tapi salat itu berbeza dengan salat kita. Karena itu sebelum Islam Sebelum yang Rasulullah uh, uh, jadi Nabi sebelumnya belum disyariatkan belum diwahyukan apa cara salat itu dengan sempurna dengan lengkap dengan jelas untuk kita kepada Rasulullah pada waktu itu beliau menajar mungkin pada zaman itu namanya ni salat beliau salat beliau menajar beliau zikir kepada Allah subhanahu wa taala di gua hira tetapi bukan caranya, cara ni cara salat yang biasa yang dibiasakan untuk kita jelas insyaallah eh uh, syukur kesudian ucapan pada koleksat di atas jawapan pada soalan 1 Zalina tadi Jadi ada soalan lagi dari teman kawan yang lain ah uh, rasanya tiada soalan oh. lagi Ah, khudo-khudo. Então, ah, Nana tolan Ustaz. Ah, uh, Ustaz, kebanyakkan kita kalau kita sembahyang jemaah, kebanyakan ahli tasya'uk ni dia sembahyang Zohor, Maghrib, eh, Zohor asas sekali jamak teruslah Maghrib dan Isyak. Jadi macam mana kita nak laksanakan solat nafilah Asar, solat nafilah uh, selepas Maghrib macam tu Ustaz. Uh, minta pandangan. Terima kasih Ustaz. Ah, uh, sama-sama di eh, tentang nafilah eh, waktu aslinya sudah ditentukan para fakih dan para marja kalau kita membaca apa eh, risalah dan hukum-hukum fikih tentang waktunya salat nafilah misalnya salat nafilah subuh waktunya adalah sebelum salat subuh salat eh, apa eh, nafilah duhur empat rakaat sebelum Zuhur dan empat daikat setelah zuhur itu Salat eh, nafilah eh, asar Empat daikat sebelum asar Dan empat daikat Selanjutnya asar Salat eh, apa Kemudian salat eh, nafilah Maghrib, Isya Kemudian salat nafilah tulay Kalau Waktu kita sedikit Misalnya kita jamaah Jamaah di masjid dan sangat kurang waktu kita untuk nafilah itu. Bagaimana caranya? Caranya waktu yang apa luas kita selanjutnya kita apa salat nafilah itu, niat nafilah itu. Itulah nafilahnya kado. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Kalau kita kado hmm. berarti kado itu waktunya sudah lewat, waktu asnya sudah lewat kita niat nafilah tersebut tidak apa-apa. Insyaallah. Apa? Kabulkan Allah subhanahu wa ta'ala. Pada uh, apa, safar juga, seorang yang jalan, berjalan, bersafar, misalnya tambah jauh di kota lain, di negara lain. Apakah uh, kita boleh salat uh, nafilah kata? Uh, di salat uh, nafilah akan terhapus di safar. Kecuali salatul laif. Salatul lail di Safar juga sangat-sangat berpahala. Seorang yang Safar berarti salatnya kasar, salatnya empat rakaat jadi dua rakaat. Tanpa salat nafilah. Tetapi Salatul lail itu tetap ada. Walaupun dalam Safar, walaupun dalam Safar tetap ada salat nafilah al laili Afah, makasih. Terima uh, so kasih kesilan ucapan kepada Ustaz atas jawapan daripada soalan Tuan Malik Jadi, teman-teman lain ada soalan lagi yang ingin diajukan kepada Ustaz? Rasanya tak ada soalan lagi dan waktu pun sudah menunjukkan kepada jam 10.20. Jadi, waktu kelas kita pun seterusnya akhir untuk hari ini. Jadi dengan izin Al-Falil Ustaz kita menjemput uh, Tuan uh, Ustaz Hasan Naskari untuk membacakan doa penutup bagi kelas tafsir kita pada malam ini. Al-Falil uh, Ustaz. Al-Falil Ustaz. Al-Falil Ustaz. Al-Falil Eh Ya, silakan Ustaz. Alhamdulillah, Muhammad. Alhamdulillah, antum berada di antara kita selahkan ustaz, selahkan. Afdhal Rasad. Niat bacaan kau. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad InsyaAllah untuk hajat semua mukminin mukminat. Kita baca ayat ini agar semua hajat mukminin mukminat yang hadir, yang tidak hadir, yang sakit, yang diberikan syifa dan yang nikah di aja diperkenankan hajinya yang telah pergi diberikan ke Bismillahirrahmanirrahim. Ammay yujeebul muttar idaa daa'ahu wa yakshifus suu. Ammay yujeebul muttar idaa wa yakshifus suu. Ammay yujeebul muttar idaa wa yakshifus Allahumma rzuqna tawfiqan taa'ah wa bu'da وسدد كنيا وارفانا الحرمه واكرمنا بالهدى والاستقامه وسدد رسلتنا بالصواب والحكمه وملئ قلوبنا بالعلم والمعرفه وتطهير بطوننا من الحرام وشربها وكف ابيدينا الظلم والسرقه وغضد أبصارنا عن الفجور والخيانة، وسد أسماءنا عن اللغو والغيبة، وتفضل على ألمائنا بالزهد والنصيحة، وعلى المتعلمين بالجهد والرغبة، وعلى المستمعين بالاتباع والموئبة، وعلى المرضى المسلمين بالشفاء والراحة. وعلى موتاهم بالرأفة والرحمة وعلى مشيخنا بالوقار والسكينة وعلى الشباب بالإنابة والتوبة وعلى النساء بالحياء والعفة وعلى الأغنياء بالتواطع والسعى وعلى الفقراء بالصبر والقناعة وعلى الغزاة بالنصر والغلبة وعلى الغسراء بالخلاس والراحة وعلى الغمراء بالأذل والشفق وعلى الرئية بالإنصاب وحسن السيرة وبارك للحجاج والزوار في زاد والنفق وقل ما أوجبت عليهم من الحج والأمر بفضلك ورحمتك يا أرحم الراهمين اللهم صل على محمد وآل محمد رحم الله لمن قرأ الفاتحة مع الصلاة اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين Syukuran kepada dosa Baizan dan kepada Al-Fadir Ustaz Talagani. Terima kasih banyak dicapkan kepada Al-Fadir Ustaz dan Sudi meluangkan masa untuk bacaan doa penutup bagi kelas kita pada malam ini. InsyaAllah kelas kita akan bersambung pada minggu hadapan seterusnya uh, uh, Uh, apa, sambungan daripada surah Al-Duhak, mungkin surah al pun sudah habis, kita akan pergi surah selanjutnya. Jadi, uh, kita sekali lagi mengucapkan jutaan terima kasih kepada Ustaz Syekh Ali Labani di atas perkongsian ilmu pada malam ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan insyaAllah kita akan berjumpa lagi pada minggu hadapan. Dan kita akhiri kelas kita dengan selawat. Allah, salli Muhammad wa Ali Muhammad wa Ajil Farajahub. Sallamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.